Gareks en Afrojack sê vir dit tyd vir wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweek ontspanningsaktiviteit te beplan en ek is William Minnick. Hierdie program word gedoen in samenwerking met netradio SA en FM stereo. De saterdagochend in die naweek leef voor. Nou vraag jy jou af, wat nou? Wat gaan ek nou doen? Dit is hoekom ek hier is om jou te help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteit te beplan. Januari is verby en februari het aangepreek. Uiteindelik, nou hoeveel maande was januari lang gewees in elk geval Dit het vir my soos een eeuwigheid gevoel Maar hy is nou klaar en nou is februari hier Of, soos baie mense sê, januari is januari En februari is verderware Maar ons gaan nie verderware nie Dit is die laaste ambtelike somers maand, so jy moet die meeste daarvan maak. So staan op en gemaakt byt en trek jou dagboek nader en kom keiersam met my, sodat ek jou kan help om jou week en naweeks ontspanningsaktiviteiten te beplan. Terwijl jy doen, spreek ek vir jou vir autoerotiekse asphyxiation en coldplay se adventure of a lifetime. Dit was Audio Otix, Fixation and Coldplay said Adventure of a Lifetime en ek is William en met wat nou? Waar ek jou help om jou week en naweek se ontspanningsaktiwiteite te beplan. Nou gou net kyk na wat die weer gaan doen die naweek. Want onthou, 'n mens moet tog weet, gaan jy binne of buite muurs wees of gaan jy baie klere moet aan of gaan jy min klere aan So kom ons gaan kyk. Ons begin by die oos En die oos het die hele ooskaap reen behalwe Bishu, Bishu gaan moore een stikkie reen bykry so kom ons kyk na die temperatuur Bishu, 27, 28 en 24, Gramstad 28, 25 en 24, Port Elizabeth 23, 23 en 24 Queenstown, 23 24 en 24 en Uitenhaag, 24, 26 en 27 dan gaan kyk ons na die vrystaat Die vrystaat het ook die hele vrystaat omtrend die nawek reen. Bloemfontein, 25, 21 en 24. Bochebello, 26, 21 en 24. Kroonstad, 24, 20 en 25. Virginia, 26, 22 en 26. En welkom, 26, 22 en 25. Dan gaan ons na Gauteng provincie. Gauteng provincie het morgen die hele provincie reen. En dan benauw nie gaan vandag so'n voorsmaakkie kry van Morris Reen. Temperatuur benauw nie 24, 24 en 24. Johannesburg 24, 24 en 24. Pretoria 28, 27 en 26. Soweto 24, 25 en 25. En Tembisa 25, 25 en 25. KwaZulu Natal. KwaZulu Natal het die hele naweek het omtrent die hele KwaZulu-Natal reën. Durban 26, 27 en 26. Newcastle 27, 25 en 26. Pietermaritzburg 26, 28 en 26. Richards Bay 26, 28 en 26 en Vryheid 26, 24 en 26. Dan Lepopo provinsie in Lepopo gaan slechts Louis Trichardt Maandag so twee druppels reën kry en Warmbad gaan Sondag so twee druppels reën kry. Lyk my Warmbad gaan dalk nie 'n Warmbad wees, hy gaan dalk meer 'n Warm stoort wees. Kom ons kyk net die temperature. Louis Trichardt 28 28 en 31. Mokopane 31 30 en 30. Palaborwa 34, 32 en 34, Polokwani, 29, 28 en 28 en Warmbad, 30, 30 en 29. Pumelanga provincie, Pumelanga provincie krij omtrend die hele provincie reen die nawek, Petel, 24, 23 en 23 en Balensle, 25, 25 en 24, Middelburg, 25, 25 en 24, Nelspreid, 27, 27 en 30, en Witbank, 24, 24 en 23. Dan die Noordkaap, en, en ons kan dit nie glo nie, maar selfs die Noordkaap het reen, behalwe Uppington. Uppington het nie reen nie, jammer, jammer hy letje, jy gaan maar die nawek nie reen nie, maar vir die res van die Noordkaap het hulle reen vandag en morgen. Temperatuur Koolsberg, 24, 20 en 24. De Aar, 24, 27 en 26. Kimberley, 23, 21 en 26. Lekker Ludwiga, so twee daarvan reen na by Kimberley. Uppington, 37, 31 en 31. En Warrenton, 25, 26 en 28. Dan Noordwestprovincie. Noordwestprovincie, op trin die hele provincie van dag en morgen reen behalwe Brits, Brits het nie reen die nawek nie, hy bewolk, maar daar gaan nie reen by Brits, val nie sêle. So as kyk, Brits, 29, 29 en 29, Klerksdorp, 27, 26 en 27, Mabatu, 30, 28 en 29, ook nie, 27, 26 en 27, Potjefstroom, 27, 25 en 27, en Rustenburg, 28, 29 en 29, En dan die laaste, maar nie die minste nie, is die Westkaap. En selfs hier gaan ons een bykie reen kry, hier in die slaaste somers maand, waar een mens gewoonlik nie reen sien in die Westkaap nie. Maar ons gaan nie klaar nie, want die Westkaap het baie water nodig met die droogte wat nou aan die gang is. So Kaapstad gaan van dag reen hee, en dan morgen is het George, Noorderperl en Woestersebeerd sê ek die temperatuur, Kaap zat 19, 19 en 22, George, 24, 23 en 21, Noorderperl, 27, 24 en 28, en woester 28, 26 en 27. En dit dan wat die reen, of wat die weer my campus sê die reen, want dit is omtrend die hele land, wat reen by of twee gaan kry hierdie naweek, so, maar dit is wat die weer gaan doen, of het gaan doen vir die week en die naweek wat voorlee. So nou is het tyd dat ons skuif na die motorfiets en motorsport geestdriftig is. En ons begin by die motorfietsrallies, en die eerste een is Babes at the Beach, by die IFAFA Kern Van Park in KwaZulu-Natal. En hy is aan die gang van die eerste tot die derde februari. Kost is 300 rand per persoon vir Pirates Kurs, en 150 rand per persoon by die hek, dit is nou vir die dagjollers, en dit is slechts vir vrouwens, so die mans, jammer, dit is slechts vir vrouwens, ek weet nie, hoekom dit in die motorfietsgemeenskap is, dat daar rallies of dagjoller is, waar haar net vrouwens toegelaat word, want die mans is nie so nie, die mansbikers, die verwelkom die vrouwens baie graag, by die rallies, maar nou ja, dit is een vrouwe alleenlik rally, en dit is like met die laatste vrouwe somer rally, vir die somer seisoen, Hulle sê daar gaan meer minne wees, lekker motorfietsen en ook die see. So wat meer wil jy hee by die rally is dit? Misschien een paar maans. Lekker competities vir my juffrou Ayn Bype 2019, daar is kontant kroeg en ook die beste motorfiets competities. So bring jou danskoene ook, soos 'n lekker jol wat wacht daar vir die vrouwens. Dan die Crocodile Rally 2019, dit is by Deville, De Villa Resort, 79 De Wagens Drif, loskop valei, en dis ook aan die gang van die eerste tot die derde februari kostes is 200 rand per persoon hy sê dis die tiende keer wat hy aangebied word en nou gaan lekker muziek kostaliekies vermaak en kompetities wees dan die Broken Bones fundraiser by Zekkers Pub and Grill in Rustenburg, vind vir dag plaas die tweede februari vanaf 9 uur die ochend tot laat, kostes 70 rand per persoon, sluit die materiaal of metaal badge in hy sê, daar is daar slekke prijse, speeliekies, levendige vermaak, en daar is ook vir die kinders een speelplek met 'n klein swembad. Ek dink as het so warm gaan wees, soos wat het gaan wees daai kant, sal die grootmense dalk ook daar in die klein swembaikie wil induik. Dan die spirit Bikini Wash 2019, vind van dag plaas vanaf 9 uur die ochend tot 1 uur die middag. Kostes daar is gratis, en dit vind daar so in Milderton plaas. So dit die eerste bikini was vir die jaar, so dat jou motorfiets sommer lekker gewas word, en dan kan jy ook sommer aabieke ah, rondstaan en kyk hoe die bikini girls jou motorfiets was. Dit sê daar ook kost, stalletjies en lekker prijse om te wen. Daniel Blaise 9th Birthday Bash 2019 is by Windburg in Vrijstaat, en het vind van dag plaas vanaf 10 uur die ochend tot laat. koste is 80 grand per persoon en het sluit die badge in. So bring sommer jou tent, slaap oor, as musiek, kostaliekies en een kroeg, en net daar wat hulle noem die kroeg, denk ek is een goeie idee om daak jou tent saam te bring en daar te slaap, so dat jy nie hoef te drink en te bestuur nie. Daar is ook lekker speeliekies en ook een zwembad, klink soos my type partijkie daai. Dan die Cruise in is in die harkie van die parkie in Brakpan, en dit vind die tweede februari plaas vanaf 10 uur die ochend, nou so vir dag vanaf 10 uur. Die kost is, skryfbehoeftes of a kontant donatie. Die Robin Hood pinsel ran bied het aan en hulle nooi oud en jonk om saam te kuier in die parkie. So, wonderwerke gebeur nog en hulle help my, minder bevoorrechte kinders die jaar met skryfbehoeftes. Dit is ook a kontantkroeg en braai pakke beskikbaar. Dan die WRBA Startup Joel, die skier Nou, dit vind plaas by die Skier, Mynreefstraat, Leipertsvallei, Kreersdorp. En dit vind vir dag plaas die 2. Februari, vanaf 10 uur die ochend tot laat. Kost is 50 rand, sluit die metaal badge in. So, dit is ook een lekker jol daar, by die Skier in Kreersdorp. Dan die is Stepchildren Motorcycle Club Funday 2019. En dit is by die SDR Stikland Driving Range. Kaapstad, ek dink is haar by die Snykpit, en dit vind plaas vandag die 2 de Februari, vanaf 2 uur die middag tot laat, kostes 30 rand per persoon, en dit sluit een metaal badge in, so dit is lekker levendige muziek, prijse, en nog vele meer. Dan die Biker Blessing Service, vind by die Bikers Church in midrand plaas, en vind morgen plaas om 9 hier die ochend, so jy gaan daantoe een lekker dienst en dan kan daar sommer vir jou gebid word, en vir jou motorfiets gebid word, so dat jy veilig bly op die paaie. Dan rebel at Fireman's Tevin, by Fireman's Tevin Modderfontein, van die derde februari plaas, vanaf 1 uur die middag, kostes is gratis, so as jy kan lekker 70s, 80s en 90s muziek geniet. En dan moet die mens ook nie, ont, uh, of vergeet nie, die 11de mei, die 11de mei van die marag 2 uurse kant af, by Pelican Haber, daar by die Keiergat pub, is net radio SA se dayjol vir 2019. So daar gaan ook lekker stalliekies wees en muziek en uh, ons werk nog daar aan om miskien een karaoke te doen maar die 11 mei van 2 die af daar by die Keiergat pub in Veldriff by die Pelican Haber. Dit gaan een uh, lekker jol wees en dan kan julle my ook sommer kom ontmoet en kom sien hoe lyk ek en uh, daar kan ons die dag lekker lekker geniet so op daar die noot is het weer tyd vir een muziek break, en ek speel vir jou vir Eminem met Venom en Imagine Dragons met Thunder yo wait up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 ridden should have been dead a long time ago liquid talent all tell and seek my skeletons melting wicked dog it all high when i think i smell the Santa devil fit me hell and I me mean calua screw it to hell with it i went through hell with the and blew up my, my, myself again folks wagon has been fuck my pants skin mad when win from hell and being ruthless in florida jam, rev Olympics, 97 freak nick how can i be down mean Wasar in Florida, booths rooms left on the Florida motel then Dr. Dre said how yeah Able to tell what the fuck's happening Nindia, when you're bit with Donald They're chasing me, but I'm part of you So escaping me is impossible I act on like to like you like a parasite And I probably ruined your parents' life And your childhood too if I'm the music that y'all grew up I'm responsible for you the Fools, I'm the super villain dad, mama's loose And they're marbles too You marvel that, Eddie Brock is you And I'm the suit So call me Venom I got that I turn over Venom, Never gonna slow up Venom Ready to snap Venom, Venom time Go When they get people done I got that trailer I got Feel the thunder Lightning and the Thunder, thunder. Dit was Eminem met Venom en Imagine Dragons met Thunder en ek is William met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweks ontspanningsaktiviteite te beplan Dit is nou tyd vir die sportgeestdriftigers om nader te skuif Dit begin met fietsry die Valentine's Day 2019 Mountain Bike Challenge by die goeie hoek Country Market in Gauteng en vind vir die 9e februari plaas as net 50 km kilometer 260 rand om te ry en het 30 km teen 150 rand. En dan rugby, hier is ons een baie ouweke ene baie goeie idee ook, om een bykie hype te kry vir die rugby seisoen wat voorlee en wat nou eerst daags gaan begin. Dit is die superhero game, waar die rugby mannen soos superheroes aantrek. Al die wedstrijden speel hier in die Kaapstad af, en het begin 2 uur van middag. Die Lions sal as Spider-Man aantrek, en die Shark sal soos die Black Panther aantrek daarna is die bille, wat soos Captain America aantrek, en die stormers soos Thor, en het klink soos een lekker geleentheid, lekker pret om te kyk, en jy kan selfs soos jou favorite superhero aantrek, en die dag gaan geniet hekken maak 12 uur oop maar die schemes begin eers om 2, kaartjes kos 50 tot 80 rand, wat spotgoedkoop is, vir rugby wedstrijd, vandaar die kaliber, en so dit is een baie goeie, lekker interessante speeliekie om te gaan kyk daar en om te sien hoe die, die manne lyk, as hy aangetrek is soos hy superheraus. Dan kriek het, 6 februari om 9 uur die ochend is het Nieuw-Zeeland tegen Indië en dan 6 uur die aand is het Suid-Afrika tegen Pakistan. En dit is dan dit wat die sport aan betref. Het weer tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou De Noro en Gigi Diagosini met In My Mind en Grace Met You Don't Own Me en Danny Hartman met Touch My Body. Na die muziek gaan ons een bykie kyk daar na die meer gekunstelde gedeelte van die program. Is daar waar mesmas nou die groot punte by vrouw lief verdien en by die kinders. En nou vooral vir voor die, voor die mannen wat nou nie uh, geluister het die, wat nie beplan nie, vir hulle gaan het wees soos You Don't Own Me en dan die song Danny Hartman's Touch My Body is vir die manne wat hulle beplanning goed gedoen het hierop wat nou en wat die vrouwens sy harte gewend het en die groot punte verdien het. So, geniet om! En in my mind, in my head This is where we all came from The dreams we had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 for the basic no. she's the baddest straight of vicious texting her and asking her if she's alone and send some, some bitch, she said no what well god damn yeah. she said come over and see it for yourself never asking for your help independent woman she ain't for the show no no nah. she's the one smoke with her until the ah. stand up until we see the sun and baddest ever where she do it better than I ever seen it done yeah. never fall she never alone it's when she told me she never ever ever ever gonna be on ah Just know, no. you never met somebody like me before though don't own me Easy You don't me Touch my body Make feel like I'm accepted Touch my feet Dit was De Noro en Gigi De Agosini met In My Mind en Grace met You Don't Own Me. Dis nou as jy besluit, jy gaan nie luister na wat nou nie en jy gaan nie jou naweek en weeks onspanning samt die vrouw lief beplan nie. En dan Danny Hardman met Touch My Body, as jy getrou luister en jou beplanning doen, dan is dit wat jy gaan hoor van vrouw lief. Ek is William Minnick met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweeks onspannings activiteiten te beplan. Nou is die tyd om oor te gaan na die meer gekunstelde gedeelte van die program, waar hy die groot punte by vrouwlief en die kinders verdien. En onthou mannen, dit is een van die dae valentijnsdag. Dit is wat dag die 2 februari, oor twaalf dae, minder as twee weke, is dit valentijnsdag. En jy weet as jou vrou of jou mysie vir jou sê, man, moet nie worry nie, daar nie geld nie, moet nie bekommerd wees nie, ek wil niks he vir valentijnsdag nie, moet nie in die strik trap nie, jy gaan spuit wees, hulle wil he, jy moet iets doen vir valentijnsdag, al is dit iets kleins, doen ten minste net iets, moenie dat hulle jou in die strik laat trap nie, want vir die rest van die jaar, gaan dit voor jou gehou word, so, doen jou beplanning, En doe jou beplanning vooruit, so dat jy daar extra gratis punte kan verdien. Want nou een vrouwse kop werk so, ons mans denk mos as jy die skolgoed was, is dit so 1000 punte werd, en as jy die gestofzuig het, is dit so 10.000 punte werd. Nee, vir een vrouw werk dit nie so nie. Hulle geloof vir elke ding wat jy doen, as jy die skolgoed gewas het, is dit 1 punt, as jy die vloer gestofzuig het, is dit nog een punt, En ons mans moet slimmer werk, ons moet punte begin verdien vir niks doen nie. So wat jy doen is, as jy weet, jy gaan iets doen vir valentijnsdag, beplan het nou, bespreek het nou, en dan sê jy so my vader, hoor is of valentijnsdag gaan ek vir jou uitvat vir een fliek, of ek gaan jou uitvat na hierdie ding of daarie ding toe. So, voor die tyd, gaan sy vir alle vriendinnen vertel, sy gaat op Facebook en Twitter en oral sit, elke keer wat sy het vir iemand vertel, of het op Facebook sit, of iemand op Facebook het like, dan gaan jy een punt in haar kop verdien. En dan na die 14e, as jy het klaar gedoen het, vir die hele week daarna, gaan sy ook vir alle vriende vertel, en het op Facebook sit, en elke like, en elke vriend wat sy het voorvertel, of vriendin, gaan jy in haar kop 1 punt kry. So dit is een klomp punte vir 1 ding sy doen, en is gratis. So jy moet slim speel, so moet slimmer werk, nie harder nie. So kom ons gaan kyk. Die Toro Jame Boat Cruise, dit is by Skoemans Wil Overklip, Waterfrontstraat, Hartpeespoort, Dam. Dis saturday vanaf 1 die middag en sondag 11 uur die ochend elke naweek. koste is 170 rand per persoon en het sluit net die boottrip in. Die klapkost is 80 rand en 50 rand vervoertuig moet ook bygetel word. So jy kyk na so 300 rand om in te gaan as jy 1 mens is, so 470 rand na 500 rand toe om vir jou en vrou lief daarin te kry maar ek dink dis die 500 rand werd so jy bring vir jou lekker piknikbeinkies saam, drankies en braai goed en maak het een heerlijke dag by die dam so die bootrip so een eer maar vrouw lief sal mal wees daar oor as een hele eer wat jy en sy gaan tyd saam spandeer op die boot en daarna kan jy moos maar jou braai gaan doen dan sal sy ook nog nie verkwalik as jy nou een stukkie gaan braai nie dan The Abba Show Emperor's Palace, Johannesburg. Vanaf 1 tot 10 februari kostes 503 rand tot 755 rand per persoon. En die eerste en die 2 tweede februarise kaartjes is reeds klaar uitverkoop. Ons amal gediet Abba's muziek, so gaan en bespreek jou kaartjes vroegtijdig, so dat jy nie teleergestel word nie. Dan die sterrenkijkpikniks by die Afrikaanse taalmonument in die Syderperl. Twee datums wat nog oor is, is 9 februari en 9 maart. Kost is 40 rand per persoon, 10 rand vir kinders. Bring jou eie piknik mankie, of bestel vooraf by die Volksmond koffiewinkel. Kost is, is 300 rand vir twee persone vir een piknik en 400 rand as jy wil hier dan moet een mankie ingesluid word. Die Volksmond sal ook oopwees vir verversings soos bijvoorbeeld een pizza. Maar ek sal nogals gaan vir die piknikmankie ding, het lyk romanties en die vrouwens val daarvoor. So, as jy die grootpunte, doen jy die piknikmankie ding. En dan gaan kyk jy daar die sterre in die aand, lewe bykie daar op jou rug, en kyk na die sterre, saam met vrouwlief, dit gaan vir jou weer die grootpunte verdien. Alternatief is groot, Loftus Versveld in Gauteng, die 16 februari om 7.30 die aand, koste is 108 en 245 rand per persoon. Nou die vervaardigers van Afrikaans is groot, bring nog een groot concert, en dit vir die alternatieve gehoor. Want daar is geen twyfel nie, alternatief is groot. Nou Afrikaanse muziekproduk het oor die jare talle alternatieve bands opgelever, en het is ook tyd dat hulle bykie hulle staal daar op die verhoog gaan wees. So al die mense wat hou van die alternatieve muziek, soos ek by is dit een baie, baie goeie geleentheid. Dan Brian Ferry, hy gaan by die Grand Arena wees by die Grand West Casino in Kaapstad op 14 Februari om 1945, 460 rand per persoon, so gaan en bederf een bieke vir vrouwlief op Valentijnsdag. Die ou is bekend vir sy love songs, soos Love Drack, Oh Yeah Angel, Angel Eyes, En Jealous Guy en nog vele meer, so Sy sangloopbaan het al in 1973 begin. So daar gaan jy dag ook bieke vrou se hart wen. Dan die Kyptian Comedy Club van die 5de januari tot 28 februari by die Pampels in Waterfront Kaapstad. Elke week het hulle iemand anders wat optree en die toegang is 120 rand. So daar so lekker Suid-Afrikaanse komedie wat ‘n mens kan gaan geniet daar En dan is daar die visvang mannekamp by Rode Kopiesdam Kameeldrif, 8 tot 10 februari. Is 400 rand per persoon en die prijs sluit die hemp en kampgeld in. So dit is nie te slecht nie. Is die jaarse BBC‘ visvang mannekamp en het klink baie lekker. Vooral omdat die girlsmos die naweek by die huismos nou het. Maar dan vat die jou sien en ons weet baie van die dochters hou ook ons daarvan om saam met hulle pa te gaan visvang. So vat allemaal saam, dan gaan jy een beetje daar by die rode kopjes dan by die manne kan visvang. Maar vat maar jou en jou sien saam, as jy denk dat die, die ander manne dalk gaan skeefkyk as daar dalk een vrou of een dochter saamkom. En dan gaan ons gauw kyk wat gaan aan in die flieks. Want partij van ons, die kan nou nie so ver gaan nie en ons wil graag een ou fliek gaan kyk vir vrouw die vat of die kinders vat vir een fliek, en die fliek is altyd great, ek wil as een kyk, die kwaliteit van die films deesda, is dit altyd lekker om een fliek op die groot scherm te gaan kyk, vooral as jy het nog in IMAX kyk, of in 3D, en ek sien deesda had 4D ook, ek weet nie wat is 4D nie, dit is miskien daar as die boot so vaar op die water en as spat lewe gezicht nat of iets, ek weet nie, so iets om te gaan kyk. Eerste wat op is, is How to Train Your Dragon, Hidden World, dit is die volgende een van die How to Train Your Dragon reeks, en hy is so animatie vir grootmens en vir die kinders. Dan The Upside is een komedie, en ek denk dit daar weer meer vir die grootmense, en dan Three Days to Go is ook een komedie, en die ouderdomsbeperking daar is 13. Dan Dominique Tini, Dominique Tini, is die Oudendomse 12, is dit Afrikaanse film, met Frank Opperman, wat daar die hoofrol speel, van Domini Tini, en hy speel basis, die rol van die dominee. so die dominee gaan ook, door sy eie vroeginge, en sy eie lach, en sy eie hartseer, en hy vertolk die rol dan, ek denk dit is dalk een van die films, Zuid-Afrikaanse films, wat die mens maar moet gaan kyk, dan Matwe 2, is ook in Zuid-Afrikaanse komedie, wat die mens kan gaan kyk, dan glas. Klaas speel, spreid uit uit die reeks of die film wat gedoen is met um, Bruce Willis en uh, The Unbreakable en uh, dan split ook van die man wat so verskillende persoonlikheden het. En die een man wat altyd so deurgeweef is dier die films is Klaas. Klaas is die een wat amal by mekaar bring en amal teen mekaar afspeel en nou het hy ook sy eie film gekry. So Klaas is daar so een so een superhero riller waar die mense met hulle eie kom ons sê gebreke of snaaksigede dan soos superheroes optree en dat is een lekker romans een lekker romans om te gaan kyk Little Italy dit is nou waarin toe jy jou vrou vat en uh, laat sê een bykie so ek, al vroeg jy nou maar daar dier dan vroeg jy nou maar daar dier dan is het nou maar so maar jy sal later nie spuit wees nie dan wat men want, dit is nou een want, hoe jou vrou alleen stuur, saam met haar vriendinne, dit is komedie, en dit sal natuurlijk nou weer, manne, grappig maak, vir vrouwens, om te kyk, wat hulle dink, mans uit die wereld uit wil hee, dan in drama, if Beale Street could talk, dit is ook een ding waar, jy en jou vrou kan gaan, en ek dink, hy is benoem vir een paar Oscars, so, dit is ook dat ek een goeie fliek, om te gaan kyk, dan is daar so, 'n drama on the basis of sex en dit is ook 'n ouderdomsbeperking van 13. Dan replicas is 'n aksiefilm, the mule is ook 'n drama en dan the final score is ook so 'n aksie drama reeks. En dan beautiful boy is ook 'n drama en Benny's back is nog 'n drama wat 'n mens kan kyk, so dis 'n klomp drama films wat een kan gaan kyk hier oor die valentijnstijd, so dat vrouw lief ook kan goed voel, dat sy een bykie so iets gekyk het. Nou op daar die nood, is het vir my tyd om te groet, en om vir te sê, wees veilig op die paaie, as julle ergens gaan ry, moet drink en bestuur nie, en geniet jou naweek, en kom veilig terug. En dan sien ons mekaar weer woensdagavond, om 6 uur met crime time, en dan weer volgende zaterdagochtend tussen 8 en 9 met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. En ek gaan uitspeel met Enrique Iglesias en Nicole Schertsinger met Heartbeat. Geniet jou naweek en bly veilig.